Motto, mert nagy a törvény és örök. Oziris ideje óta nem rontották meg. A gonoszsága hatalmába kerítheti a sokaságot, de a rossz sosem fog révbe érni. Ne ármánykodj az emberek ellen, mert Isten büntetése utólér. Ha megfogadod az igazságokat, amelyeket elmondtam, eléred céljaid. Ptachotep vezír intelmei Kivonatok az 5-ös és a 38-as maximákból. Első fejezet A fullasztó hőségben egy fekete korpión kívül semmi nem mozdult a fegyenstelep homokos udvarán. A visszaeső bűnözők kényszermunkatelepe Karnak Szentvárosától 200 km nyire nyugatra. A Nílus völgye és a Karge oházis közötti sivárpusztaságban terült el. Amikor enyhült a hőség, a fegyencek azon az úton dolgoztak, amelyen a teherhordó szamárkaravánok a völgyből az oázishoz jutottak. A tábor termetes parancsnoka a puszta öklével is bármikor képes volt érvényt szerezni a szavának. bíró már tizedszer fordult hozzá ugyanazzal a kéréssel. Nem tűröm, hogy kivételezzenek velem. Dolgozni akarok, mint a többiek. A nyulánk, barna hajú, magas homlokú, barnás zöld szemű pászer a megpróbáltatásoktól korán férfivá érett. A zord körülmények között mit sem veszített tiszteletet parancsoló fellépéséből. Maga nem tartozik közéjük. Hát rab vagyok. Nem ítélték el, titokba hozták ide. Számomra nem is létezik. A neve nem szerepel a jegyzékünkben, és azonosítási számot sem kapott. Attól még törhetnék követ. Hagyjuk ezt. Üldögéljen csak tovább az árnyékban. A tábor parancsnoka tartotta a bírótól, hiszen egész Egyiptomot megdöbbentette azzal, hogy pert indított a híres Asher tábornok ellen. A tábornokot a bíró legjobb barátja, Suti hadnagy az egyiptomi felderítő megkínzásával és meggyilkolásával vádolta és azzal, hogy összejátszott Egyiptom örök ellenségeivel a beduinokkal és a líbiaiakkal. Mivel a szerencsétlen felderítő holttestét nem találták meg ott, ahol szuti szerint lennie kellett volna, az esküdtek nem ítélhették el Asher tábornokot. Beérték azzal, hogy a nyomozás folytatását kérjék. A vizsgálódást nem sokkal később félbeszakadt, mert bíró törbe csalták. Megvádolták szellemi atya, a bölcs Branir meggyilkolásával, aki Karnak főpapi tisztének várományosa volt. A bírót tetten érték, letartóztatták és idehozták a táborba, anélkül, hogy lefolytatták volna ellene a törvényes eljárást. A bíró visszaült a forró homokba, megszokott Irnoki pózában. Szüntelenül Noferet a felesége járt az eszében. Sokáig azt hitte, hogy Noferet sosem fogja őt szeretni, Azután beteljesedett a vágya, olyan tökéletes lett a boldogsága, mint a nyári nap ragyogása. Ám hirtelen véget értek a boldognapok, kiszakították a mennyországból, és még csak remény sincs arra, hogy valaha visszatérhet oda. A feltámadó meleg szél felkavarta a humok szemeket, amelyek olyanok voltak, mint megannyi tűszúrás a bőrön. De Pászer fején fehér kendővel nem érezte ezt. Gondolataiba merülve újra és újra felidézte a nyomozás egyes állomásait. Kis vidéki bíróként először tétován igyekezett tájékozódni a nagyvárosban, Memphisben, és talán hibázott, talán túlzottan lelkiismeretes volt, amikor foglalkozni kezdett azzal a különös ügyjel. Rájött, hogy megöltek öt veteránt, a gízai szfinx díszőrségét, balesetnek tüntetve fel a vérfürdőt. Kiderítette, hogy tekintélyes mennyiségű égi vasat loptak el valamelyik templomból, és hogy néhány előkelőség összeesküvést szőtt. Áser tábornok bűnösségét azonban nem tudta bizonyítani, sem azt, hogy a tábornok a nagy Ramses hatalmát akarta megdönteni. A sors csapása éppen akkor érte, amikor szabad kezet kapott, és összeilleszthette volna az egymástól látszólag független mozaik darabkákat. Pászer a rettenetes éjszaka minden egyes mozzanatára emlékezett. A névtelen üzenetre, melyben az állt, hogy bránír veszélyben van, arra, hogy elkeseredetten rohant a város utcáin, és arra, ahogy rátalált mestere holttestére. Szinte maga előtt látta a bránír nyakába szúrt gyöngyháztűt, majd a berontó rendőrfőnököt, aki habozás nélkül őt, a bírót vádolta a gyilkossággal. A kapu főbírája, aki Memphis legfőbb bírói méltóságát viselte, ajasul összejátszott a rendőrfőnökkel, és titokban idehurcolták őt a fegyenc telepre, ahol a magányos halál vár rá. Az igazság pedig sosem fog kiderülni. Tökéletes csapdát állítottak neki. Bránér támogatásával nyomozhatott volna a templomokban, és kideríthette volna, hogy kiklopták el az égi vasat de a mesterét ugyanolyan titokzatos gyilkos ölte meg, mint amilyen a veteránokkal is végzett, így a gaztettek igazi célja is rejtve maradt. Pászer annyit tudott meg, hogy a támadók között volt egy asszony és néhány idegen származású férfi. Ezért kezdett gyanakodni sesi vegyészre, Kadas fogorvosra és Dénész szállító feleségére. Annál is inkább, mert a gazdag befolyásos Dénész de becsületesnek éppen nem nevezhető ember volt. A bírónak csak gyanúi voltak, bizonyítéka azonban egy sem. Pászer kibírta a hőséget, a homokot kavaró szelet, és mindig magába erőltette az ízetlen ételt. Túl akarta élni ezt a megpróbáltatást, hogy ismét karjába zárhassa noferetet, és láthassa, hogy az igazság győzedelmeskedik. Vajon... Mit találhatott ki a kapu főbírája? Mivel magyarázhatja az ő eltűnését? Milyen rágalmakat terjeszthetnek róla? Jó lehet, a tábor nem volt körbekerítve, és nyitva állt az út a szomszédos dombok felé, lehetetlen volt megszökni. Gyalog nem jutna messzire. Azért zárták ide, hogy itt pusztuljon. Előbb-utóbb megtörik, reményt vesztett emberi roncs lesz, és mint egy szerencsétlen bolond, Unos-untalan ugyanazt fogja hajtogatni. De sem Noferet, sem Suti nem fordul el tőle. Nem hiszik el a hazugságokat, a rágalmakat, és egész Egyiptomot tűvé majd érte. Ki kell tartania, az idő neki dolgozik. Az öt összeesküvő a szokásos helyen az elhagyott majorságban találkozott. Elégedettek voltak, mert minden a terv szerint történt. Miután betörtek Keopsz nagy piramisába és ellopták a hatalom legfőbb jelképeit, az arany könyökmértéket és az istenek testamentumát, amelyek nélkül a nagy Ramszes elveszíti az uralkodáshoz való jogát, minden egyes nappal közelebb kerültek a céljukhoz. A sphinx vezetett a föld alatti folyósó a piramishoz. A veteránokat meg kellett ölniük, hogy bejuthassanak Keops sírjához, és természetesen bírót is el kellett távolítaniuk. Ezekkel a kisebb kellemetlenségekkel már nem is foglalkoztak. A java még hátra van, jelentette ki az egyik összeesküvő. Ramses még kitart. Ráérünk. Beszéljen csak a maga nevében. Hát ez mindannyiunkra érvényes. Idő kell még ahhoz, hogy szilárdan megalapozhassuk leendő uralmunkat. Minél tehetetlenebbé válik Ramses, Minél inkább ráébred arra, hogy közeleg a bukása, annál könnyebb lesz győznünk. Senkinek sem árulhatja el, hogy kifosztottuk a nagy piramist, és hogy a szellemi erő központja, amelyért egyedül ő felel, nincs többé. A fáraó hamarosan elveszti az erejét. Kénytelen lesz elvégezni az újjászületési ritust. Ki kényszerítheti rá? A hagyomány, a papok és ő maga? Lehetetlen a magát e kötelessége alól. Az ünnep végén fel kell mutatnia a népnek az Istenek testamentumát. Azt az írást, amely a mi kezünkben van. Akkor tehát le fog mondani, és fel fogja ajánlani a trónt az utódjának. Annak, akit mi jelölünk ki. Az összes összeesküvők már is győztesnek érezték magukat. A nagy Ramszesnek nem lesz választása. A fáraó már nem több egy rabszolgánál. Ők mindannyian megkapják azt, ami érdemeik szerint megilleti őket. Mindannyian kivételezettek lesznek. Ővék lesz a világ legnagyobb országa. Megváltoztatják a rendet, a hivatali rendszert. A saját elképzelésük szerint átalakítják az országot, és Egyiptom gyökeresen más lesz, mint amilyenről az ósdi hagyományokat követő Ramszesz álmodik. Míg a gyümölcs megérik, További kapcsolatokat, támogatókat és szövetségeseket szereznek. A gyilkosságokat, a vesztegetést, az erőszakot egyikük se bánta. A hatalom megszerzésének ára van.